dankie vader vir die ochend, dankie dat ons die naam kan oplig en groot maak, there is none like you vader, dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die liefde, jy is waardig om aan bid te word, heilig, machtig, daar is niemand soos jy nie, en vader ons kom vir ochend, en ons haal ons kroon af, Ons kom sê dit voor u en sê hier, u is die een om te aanbid, u is waardig, daar is niemand soos u nie, ons buig ons knie voor u, you are die Lord, you are worthy, amen. Dit is lekker om saam met julle te wees. Ons let vir julle sê, julle wat die hier was nie, julle het big time gemis. Ek weet, die meeste van julle blij in Jan Kempdorp, julle weet en alles, maar vir ons wat nou van ver afgekom het, ons het baie, baie, baie grand goed gehoor in. Ons is gebles hier die nawek, radag waar, dit was vir ons een kostbare, kostbare nawek. Nou, julle ken mys die oude story en julle gaan het nog baie hoor. As jy een vriend van Jan Brandt is en hy bel jou, Want sê vir jou, een het gedink, jy moet vir ons sondagochtend die woord breng. So ek het nie een groot probleem daar oor nie, maar wanneer jy jou woensdag bel en jy moet vrydag rui, maar die gevolg is dat ek, het my thema vir my boodskap, het ek vier of vijf keer dier die naweek verander. Soos ek luister, so denk ek, jy is waar nie inpas nie, en tjeintje kom. Uh, ek jok nie, want hier is nou een los papierkie uit, en onderom is die ou thema. En toe Jan vir my vraag, dat ek sondagochtend een boodskap moet bring, toe dink ek by die einde van die dag, dit is bieke short notice vir my, want het vat lang vir my om een boodskap by mekaar te kry. Uh, ek kry so vier een jaar, uh, ek het nou al drie, drie keer, het ek bedien soos my laatste, en so Jan, jy vraag my nie weer. Maar, maar toe dink ek, waar sal ek praat, en die Heere sê vir my al, waar oor jy praat is wat nie hard is. Daar is so'n belangrike ding, dat ek uitgevind het oor al die jare is. Wees net wat jy is. Sodra jy iemand anders is, is jy nie identiteit nie. Ek kan die heren niks met jou doen nie. Jy is een En dit was vir jaren vir my so. Ek moes van een plek spring na een ander plek. Die geselskap waarin ek is, moet ek aanpas. As die doem nie daar kom, dan praat ek soos een lidmaat. Jy weet moes, hoe sê hulle? het hoe gaan dit met my vrou? Ek wil net vir u vir sê, dit was vir my wonderlijke boodskap. Wie hierdie boodskap so na my hart gelee, en ons besef het al in hierdie tyde sal ons iets moet doen om hier uit te kom. Dan draai hy, en dan kom jou ooma daar aan. En dan sê hy, hoor hy so jong, die nog van die uh, bagan wat die laas by Rebels gekoop het, vir 750 vir Richelou, sê, ja, ek het nog so vier of vijf uur, hy sê, nou, kom ons toets net die goed of hulle verslaan het of nie, jy sê, dan verander jy weer heel te mal. net daarna kom die uh, dokter by jou huis aan, en dan wil jy met die dokter praat, jy sê, uh, en dan wil jy met die dokter op sy level kom, met die first uit wat jy by die mijn het, jy weet, so, die goed gel nie altyd lekker nie, sê, so, jy weet eindelijk nooit wie jy is nie, tot by die dag, tot uh, die by die dag kom jy vind uit, dat jy speciaal vir God is, Dat niks maak meer saak nie behalwe jou verhouding met God. En laat jy ontdek dat jy speciaal is. Dat die jy polistas toe kan gaan en jou vingerprints kan neersit. En dat die polisman, nou vat het baie lang het vat. Kan al drie maane vat, so jy moet wag. Dat hulle sê, meneer, ons het, het door al die goede gand, daar is niemand soos een vinger soos jou nou nie. Wat, wat sê dit vir my? Dat ek uniek is, dat ek een collectors item is, dat God die droom van my leven het. Nou ek wil, my thema, wat ek nou aangepas het, wil ek vir julle sê, terwyl ek hier sit, ontdek ek na 6000 jaar het Godse droom nog nooit verander oor die mens nie, nog nooit, na 6000 jaar, Godse droom, precies die selte, Goddroom oor jy, ek wil vandag vir sê, Goddroom oor jy, en toe, toe ons hierdie naweek hier sit en, sit en uh, luister het na die goed, toe denk ek by myself, daar, daar was een tyd in my leven wat ek by mekaar gemaakt het, en by mekaar gemaakt, en, ek het, en, en weet jy, dit wat ek by mekaar gemaakt het my sikere tyd gegeen, en toe een verval hy sikere het ek weer niks neem, en uh, ou, oh, jy is in, eindelijk in een warbel van julle, en ek besef dat die grootste, die grootste nalating wat ek kan gee vir my kinders, is dat ek, by Godse droom kan uitkom en dat hulle kan sien hoe lyk Godse droom. Dit die grootste nalating. Let een plaas in huise, in bezighede, en geld, in een erfporsie, niks, niks, niks, kan nie nabijkom in dit wat ons hierdie naweek gehoor het. Hierdie naweek is, dat God het een droom vir ons lewe. En God wil hee, in die huwelijk, droom God oor een man en een vrou wat een wordt. Hy droom dat die spin-off uit die eenwoordne sal deerspoel van geslacht tot geslacht. As hy kom in uh, Psalm uh, 128, waar hy kom, hy sê, welgelukzalig is die man wat die Heere dien, welgelukzalig, ek wil die dien uithaal. Ek sê, welgelukzalig is die man wat gerechtigheid ontdek, wat Godse droom ontdek, met jou sal het goed gaan, al die dag van jou leven, alles wat jy doen, sal het met jou goed gaan. Ek wens ek het hierdie ding gekend, voordat ek oud geword het, toe ek jong man was, het ek hierdie, hierdie droom ontdek. Hy sê jou vrou sal soos een wingerstok in jou huis wees. En toe to ek hierdie goed, toe ek dit lees, toe eerste wat ek denk, een wingerstok wil ek het uit my achtergrond het al waar ek vanaan kom. As daar een oud is wat een wingerstok kennis het ek. Een wingerstok dra druive en as jy druive paars en jy laat het gesmaak het wijn. Hy sê, weet jy wat, jou vrou sê, so jou bly maak da is iets in drie nie wat my, wat my vreugde gee, wat my opgewondenheid gee. As die Heere sê, ek is, ek is die wijn, die wijn, niewe wijn, is daar een blijdskap, maar so ook my vrou binnen in die huis. Hy sê, jou kinders so so lief rondom die tafla, is vir my niks begrender, uh, oor paas nawe, kom Ali Jacob sy huis toe. Dit is nie onhandelbaar nie. Uh, dit is nie schoonpa, uh, dit is die schoon ouwe se beur, paasnaweke is die Jakobsese beur, hoe lang keir ons, ons lach, ons gesels, ons braai vlees aan ons, ach ons, ons bedien som om mekaar in, dit is een greid naweke, maar as ons so in die tafel sit, dan sien ek hoe kom, hoe om 128, een werkelijkheid geword in my leven, hier langs my sit my, dit sit die drijwe stok, drie na, die een wat my vervol, die een wat my blij maak, die een wat my man maak, Luister die jongmanne, jou, jou, jou maats kan jou een maatsjou maak, maar hulle kan jou nie een man maak, daar is net een wat jou man kan maak en dit is jou vrou, sê maak jou man maak, dan sit sy hier langs my en dan ek sien die spin of tussen ons, tussen hierdie, hierdie mooie ding wat tussen my en drie nie geweer sien ek hier op die, op die line af, hoe sit hulle hier, die ene het nou een vrou gekry en die ene het een man gekry en die het dat gekry en dan sien ek, een 12-sieter tafel is vol. Dan sê ek, heren, dankie, dat besalm 128 hierby, 417, dit is waar ek bly gestalte gekry het. Ek is vervul in die goed, en dan sien ek Godse droom. Ek wil oor Godse droom praat, maar ek wil ook praat oor, oor een droomsteler. Dit is goeie Niziri, maar as ook, daar is, daar is een vijand oor, wat steelslag verwoes. Maar ons focus nie op hom nie, maar miskien gaan ek net vandag iets sê, wat, wat iets sê, maar, maar Piet, dit is waar my fout lee. Want jy sê ons, ons wat allemaal wat hier sit, die Heere sê dat ons gesante is. Een gesante gestuurde, ou met een boodskap, wat vir die wereld die goeie nies gaan bring. Oor versoening, versoening beteken, God sê ek wil jou vriend wees, God sê ek wil vriendskap sluit meer. God sê ek wil een wees met jou, dis versoening. Maar daar is ook een vermanning in. Vermaning beteken nie, beteken nie dat ek een ou wil uh, wil dat veroordeeld voelt, en dit gaan ek glat nie doen nie, maar vermaning beteken om te waarskie, vermaning beteken ook om die rechte pad te wees, want baie keer kan ons op een verkeerde pad wees, en ons het iemand nodig, ons het iemand nodig as een boorkie wat, wat jou moet wees, hier is die pad, en ek geloof met my hele hart, dat het uit die boodskap sal uitkom, hier die boodskap begin in Joosja 1, een droom vir een jongman, hy, hy roep vir Joosja, hy sê Joosja, Ek het die droom vir jou leven, hy sê, my vriend Moses is dood, hy sê maar, ek het die droom vir jou leven En dan, dan pak hy uit wat hy oorafs van droom, hy sê, Joosja, niemand sal voor jou kan stand nie Elke plek, Joosja, waar jou voed sal sit, sal ek vir jou gee Joosja, al wat jy moet wees, jy moet dapper wees, jy moet moed hou En dan kom hy en dan praat hy van die wet, hy sê, jy moet volgens die wet wandel, jy moet sorgvuldig volgens my woord wandel Hy sê, en dan bevestig hy dit weer. Hy sê, hy sê, niks sal voor jou kan stand hou nie. En ek dink toe Joosje hierdie ding ontdek het, Toen Zara opgewonder het en naat, hy sê, ons gaan deur. Ons gaan van hierdie, hierdie, hierdie woestijn, gaan ons deurstap. Ons gaan deur. Ek het Godse droom ontdek. Ons gaan die woestijn achterlaat, en dan lees ons hoe gaan hy deur. En dan sê vir Joosje, hy sê, jy het naal het deurgetrek, het sê vir Joosje, ek wil jou bewys wat ek vir jou gesê het. Niks niemand sal voor jou constant hou, hier voor jou, let jou boek, Jericho, Jericho is niks anders dan Johannesburg nie, een groot stad met muren om, en hierdie jooitjes het nie geweet hoe gaat hulle won, hy sê, maar Joosja, voor ons het deurgetrek het al vir jou zeker te droom, hy sê, uh, ek sal jou strategie gee en ek sal jou plan gee, want ek het aan jou beloof dat niks voor jou constant hou nie, En dat jy altyd in oorwinning sal wees. Joosja, solang jy met my loop, is jy altyd in oorwinning. En dan sê die heren, dan gee die heren om strategie, en dan sê hy vir hom hoeveel kere dag moet hy omloop, en die sievende dag moet hy so omloop, en dan moet hy skree, en dan val die mire plat. Maar voor dit, sê hy vir hom, jy vat niks van die rego nie. Moe nie goed van die rego vat nie. Is dit recht, Joshua? Ja, hier is recht. Hy roep die volk met my mekaar, hy sê, jylle vat niks van Jericho nie. En dan gaan hulle in Jericho's mire val, en hulle krij oorwinning, en alman is blij, en alman is grans. En so, een paar weke later, of een paar maanden later, is op hulle trekpad, is daar een klein dorpie, so groot soos Jan Kemp, want die stad, ai ei, is nogal, ei, ek dink Joos het gesê, ei, Ek denk dit is waar die naam vanaan kom. Dit was die kleindorp, so groot as Jan Kem. Hulle het nou net klaaggemaak met Joubuk oor. Hulle het nou net klaaggemaak met Gauteng. Is uitgesort, hulle oons het plat gehaard, wat niks oorgebleem nie. Hier kom aai. Weet jy wat? Joosja gaan en nou stuur sy manskappe na uit toe. Sy sê gaan check bietjie hoe lyk dit daar by Hier kom die manne terug. Hulle sê ag Klein Dorpie, Jankem ongeveer 12000 inwoners. Wat ons sal doen ons stuur net so 2000 of 3000 mense stuur ons. Ons is nodig om almal te stuur. Jy weet hulle vat, som, neem sommer self u besluit. Ek meen dat die raadbrief nie is God nie. Ons sê dit self doen. Ach, ons, weet jy wat, ons gaan, ons saterdagmardag, ons gaan ook hier vroeg opstaan saterdag nie. Hier na breakfast gaan ons sommer na ei doen. Ons, ons, ons maak gauw hierdie manne kla. En dan kom hulle by ei. En dan kry hulle pak sla van hulle lewe. En dan hardloop hierdie manne, hulle vlug voor die vijand. En as hulle terugkom by die laar, Ek dink daar 36 man dood, 36 van die beste mannen wat hy gestuur is dood, en dan sit Joosje, hy, hy skeer sy kleer aan sy moed loos. En dan kom die woorde uit Joosje uit, jy sien as jy met jou eie plannen besig is, kom daar altyd sikke woorde uit, 8 heren. Kijk as een man eerst met 8 heren moet, want jy weet dat hy stelende uit. Hy sê, 8 heren, hoe kom heren? Waarom heren? Hoe, hoe kom het u ons door die jordaan gebring heren? Omdat kon nie maar daar gebleed het nie. Hy twee keer waar hy vir die Heere sê, ach Heere, ach Heere, hoe kom, waarom? In bereding van die dag gaan Joosja terug naar die Heere, toe hy sê, Heere, waar leed die fout? Heere sê, daar is fout in die laar. Hy sê, Heere, wees mysjeblief, en dan krij die manne by mykaar, en dan sê hy, boys, Heere het my gewes, daar is fout in die laar, dis hoekom ons nie in oorwinning kan kom heem. En nou maak hy die goed by mekaar en laat hy die stam hoofd te antree en dan die stam waar waar Agan is. Dit komt toe uit dat Agan van die goed gevat het by Jericho. Hy het van Jericho sy goed gevat en in sy tent ingesit. Want daar staan geskrywe en toe hulle die grand goed te sien van Jericho, het hulle vergryp in hierdie goede. Vergryp beteken hepsig the love for money and things, o, ons vat hierdie goed, ons mag het nie vat nie, ons moet nie hierdie goed vat nie, want hierdie goed gaan keer, laat ons nie in oorwinning kan kom nie, maar ons daar is een drijf binnen, ons soek vir hierdie goed, en dan begrawe hy dit in sy tent, maar Joosja roep om, hy sê, sê vir my, wat het jy gedoen, hoekom het jy dit gedoen, hy sê, is jammer hy dit gedoen, hy sê, wat het jy gedoen, hy sê, ek het dit leed gevaat, en ek het goud gevat. nie pa jy nie, biekie, en ek het silver gevaat. Toe ek die goed lees, begin ek in meneerdeel, ek sê, wat is die groot issue, rondom het leed, bykie goud, bykie silver, kan dit so'n groot story veroorzaak? En ek begin oor hierdie goed dink, en, en Jozef vraag vir hom, hy sê, sê vir my, wat het jy in jou teent? Hy sê, my Heer, ek, ek het een mantel, en dan geer die beskrywing van die mantel, hy sê, ek het soveel sikkels uh, goud, en ek het soveel sikkels uh, silver gevaat. Terwijl ek daar bedenk ek in my, ek dink self, want as ek die bybel lees, aan, dan lees ek my in die story in, en ek begin met die heren praat rond om die goed, ek sê heren maar, maar hoekom, hulle koms net gesê het, band hoekom is jy so spesifiek, jy sien, mantel, uh, agan, was een ou wat waardig was, en toe jy hierdie mooie mantel sien, hy sê sê ek net hierdie mantel aantrek, kan ek ook in die dorp loop, en die ouwens kan check wie ek is, dit wat ek aantrek, dit wat hulle buiten sien, bepaal wie ek is, Die goud wat ek gevat het, gaan ek vir my ketangslut maak, en ek gaan het aan. want let's face it boys, as ons daar by die golfbaan is, en ons speel saam in die Engels golf, of ons in die dorp, en die man het hierdie dik os ketangslut aan, met goud, eerste ding wat jy sê, hierdie man, hierdie man, man kan die kontant wegsteken, hierdie man, hy, hy loop ook met die goede, en ek, ek sê hier, maar, maar, maar, maar die, hy sê die mantel die boe, En dan leed die goud. Hy verduidelik vir Joosje die volgorde wat hy dit begrawe het. Hoe dit? En dis asof die heren moet my begin praat en die heren sê daar is op volgorde. Eerste Piet is dit die mantel wat hy wil aantrek want dit maak van jou ander persoon. Jy kan nie wees wie jy is nie want die mantel sê eindelijk wie jy is. Dit nie aantrek. Dan sê vir Joosje, hy sê maar heel onderin is daar silver. Hy sê, baie diep onder, en is daar silber, en ek begin praat oor die silber. Ek sê, hoekom, hoekom is silber heel onder? Die heren sê, dit was die koopmiddel van die tyd. Hy sê, die ding wat die diepste in ons lee, is die goed, die is, die, is die goed wat die meeste saak maak. En dan vat Joosja vir Agan, vat die treurige verhaal. Gelukkig, ek gaan, ek, gaan, ek gaan mooi eindig boys. Ek, ek net hierdie ding ingooi om julle picture te gee. So, mene, mene sit hier, ek weet nou waar gaan julle jyn. Sê, jy ons nie nettoe gekom vir een die begraafnis dienst en ons is goeie nie skerk hierdie. Ek wil vir julle iets sê. En dan kom Josje, hy sê, uh, Josje, hy sê, achan, kom jy hier, dan maak jy, hier, bring jy vrou en jy kinders. Bring alman, alman wat in jy boord, jy jy familie, jy vee, alles wat jy besit, bring het bring het hierna toe ons wacht vir jou, maak hulle alles mekaar, bring al die goed, en hulle kom voor Josja, en Josja sê, die straf vir dit wat jy gevat het, is dat ons gaan jou buitenkant die stadspoort uitvat, ons gaan jou steenig vir jou en jou huisgoese, terwyl ek dit lees, sien ek van Achan, hoe jy loop voor loop, met sy vrou langsom, sy kinders achter, die kinders vraag, pa waar gaan ons nou heen, Pa wat hom met ons gebeur. En dan moet ag gaan vir hulle verduidelik, om met pa ongehoorsaam was, om met pa, om met pa nie gedoen het wat die Here gaan dit kos. Wie weet wat, hulle gaan ons doodmaak. Die hele, hele gesin gaan hulle wipe. Wat 'n treurige verhaal en toe ek die ding sien, toe sien ek 'n pa kan 'n huisgesin se lewe en sy koers bepaal. Ja, dit wat jy gesê het. Die Here sê ek stel jou aan as hoof van die huis. Moet niks vat van hierdie wereld nie. Want dit gaan invloed op jou seun hê. En dan, ok, nou is die verhaal voorbij. Hulle gooi die manne met klippe dood, gooi een stapel daar oor. die manne is om vrees en beving in Israël. As hulle iets sien, hulle kyk nie eens na die kant toe nie. En dan kom die heren en die heren sê, uh, boys, ek, ek, trek nooit my beloftes terug. He. Hy sê, dit wat ek vir julle gesê, voor julle dier die Jordaanis, hou ek nog steeds voetbystuk, maar julle moet nie ongehoorzaam wees. Hou by dit wat ek julle gesê. Moe nie vreemde goed in julle tent heen. En dan kom die Heere, hierdie Heere geel strategie, hy sien, hulle, hulle het die God nodig had, en ons had het soms self doen, saderdag morgen ons hierdie plek uitwaai, nou is die manne meer verzichtig, nou sê ons, ons moet maar weer na God toe gaan, en by God door, ons moet een connectie met God hee, want sonder God, kan ons dit nie maak nie, en dan kom die Heere, en dan verduidelik die Heere, gee hy vir Joosja strategie, hy sê breek jou weermacht in twee dele, een man steek jy hier weg, en die andere een gaan na die, na die stad toe, en as hierdie ouders sien, jylle is weer, hy sê, hier is die klomp mannen wat weggehaard loop, is weer terug, hy sê, dan gaan die mannen uit die stad uitkom, en hulle gaan hierdie ouders aanvallen, en nou moet hierdie ouders haard en die, die mannen van ei gaan achter hulle aan haard hy sê, en die andere helfte wat ons weggesteek het, gaan dan binnen in die stad in, en ons steek die stad in die brand, en as hierdie mannen omkyk, as hierdie mannen omkyk, sien hulle die stad is in die brand, en dan is paniek, en ek gee in die laan, en weet hulle wat hulle wipe, vir ei, soos hulle nou, maar die rechte strategie is daar oorwinning, en dan sê hy vir Joosja, behalwe hierdie strategie wat ek jou gee, terwyl die gevecht aan is, steek jou zwaard uit, en jy hou jou zwaard daar, tot hulle die gevecht voorbij is, ek het baie gewonder oor die goed, en so sit en wonder, so is het en wonder, dit is verhaal uit die oude testament uit, En toe ek my boodskap voorbereid, sê die heren, kom ons trek om bykie na vandag toe. Die droom wat God vir Mooses gehad het. Hy sê, my vriend Mooses is dood. Hy sê, maak het een droom vir jou. Joosja is nou dood. En die heren sê, ek het die droom vir jou, vir my. Ek het hier begin, ek het paar notas gemaakt. Godse droom. Godse droom is die selfde vir my en vir Joosja, nog niks verander, want hierdie God kan nie verander, so onveranderlijke God. As hy een droom gemaakt het, hy het droom vastgemaak met jou. Het, sê hy sê so, net soos hy vir Joosja gesê elke plek waar jou voet op sneer sit, elke dit, hy sê hierover die bank te wees dapper, hou moed, praat hy in die nieuwe testament, onthou hierdie hierdie is in die oude testament, in die nieuwe testament sê hy, hy sê vir ons vandag, weet julle wat? Julle is meer as woor we naas, door Christus Jesus, wat binnen in julle woon. Hy sê, Niks kan ons kui van die liefde van Christus, nie verdrukking, nie vervolging, nie zwaard, hoogte, diepte, lente, breedte. Niks of enig iets dergelijks kan ons kui van die liefde van God nie. Ek is tot alles in staat dier Jesus wat my die kracht hee, nie my die kracht nie, nie die ding van wat my ei aangevat, ek is tot alles in staat dier Jesus Christus wat my die kracht hee, en my is daar niks nie, maar in hom, in hom is daar oorwinning. Ek lees in 2 Korinties 5, dat ons ook woon net soos die Israelite nog steeds in tent woning. Ons is nog steeds in tent woning, net soos Israel, het niks verander nie. Godse drome het nie verander nie, ons breiplek het nie verander nie, want het is nie ons wereld nie nie. Hy sê jylle is in hierdie wereld, maar jylle is nie van hierdie wereld nie. En dan kom hy in, in Romein en dan sê hy, Wees nie aan hierdie wereld gelijkvormig. Wat beteken dit? Moet niks van hierdie vat nie. Moet niks van hierdie wereld vat nie. Want dit gaan jylle droom beïnvloed. En toe ek so sit, wees die heren my. Hy sê, Piet, moet niks in jou tent in nie. Want dit wat in jou tent is, bepaal jou hele leven. En dis hoe mense nie in oorwinning kan kom nie. Klein goeie maar Ai maak jou klaar. Jy kan net die deur kom nie. Ai bring hartseer in jou leven. Want dis hier, ons moet verander. Hy sê, Hy sê, word verander dier die vernieuwing van jou denken. O, ons moet anders begin dink. Ons moet anders begin dink, want soos een man dink, soos hy. As jy dink, jy is een sondag, as jy sondag, as jy dink, jy is een verloeder, as jy verloeder, jy gaan nooit uit ei uitkom nie. Ei gaan jou elke keer pakslag. gee. Wat is in jou tent? Wat het jy in jou tent? Hoekom kan jy net die deur nie? God sê, Ek het gehoopvolle toekomst. Oh, ek wil jou voedag maak, ek wil jou sien. Godse woord is ja en amen. Maar ons kom nie daarbij uit nie. Piet, waar leed die fout? Die fout leed nie tent. Wat het in jou tent? En dan, ek het die geskryf, terwyl ek voorbereid die ding gekom. Die, jylle, ek en God. Sê jylle dat God nummer 4 is? Ons jylle leven word bepaal. Dier wat sê die televisie? Wat sê die volksblad? Wat sê die weervoorspelling? Wat sê die milliepruis? Dit bepaal jou hele leven. Is dit zo? So? Man een manne rui van die plek af, dat hy net die 12 uur of 1 uur niees kan hoor. As dit nie weervoorspelling is, bly net stil, ons let, kyk hoe lyk die weer. Wat maak jy is daar net 30% staan? Dis die. Julle kom in by die kooperatie. Wat maak jylle as jylle by mekaar kom? Waar praat jylle as jylle by mekaar kom? Jy sien ons moet praat oor goed wat in die tent is. Want dit bepaal jou leven. Die heel eerste ding by die kooperatie net 2 weke terug gesê. Ek sê vir ons gaan dit nie maakie. Maar die dieselprys gaan ons dit nie maakie. Hoe, hoe die hel met ons boer man? Kijk wat is die prijs van die milies? Ons boer achteruit. Dat is ons wat achteruit boer, maar wat 20 jaar boer, maar boer nog steeds achteruit. O, sê, scher, dit nie het jy gehoor, brood gaan twee rand kost, wie, wat is een brood nou? Tien rand. Ons kap twee broer een dag nou problem. Dit hang af op wat die foek is, dit hang af wat hier hier is. Jy kan niks doen aan die milieprys nie, jy kan niks doen aan dit nie. Maar God het jou beloof, al is daar water, ek sê jou deervat, al is daar vier, ek sê jou deervat. Want ek het een belofte in jou gemaakt, voor jy die dier die Jordaan gegaan, het ek al een belofte in jou gemaakt. I'll never leave you, nor forsake you. En ek sal met jou wees. Met jou oog sal jy dit sien, maar aan jou toe sal het nie aankom nie. Hy sê, moet nie gelijk vorm magra, hy sê, moet nie gelijk staande word aan hierdie goe nie. Hy sê, moet nie gelijkvormig word aan hierdie wereld nie. Wat is gelijkvormig? Gelijk is gelijk aan. Moe soos die wereld word nie. Hy sê, want as jy gelijk vormig, hy sê, as jy gelijk is, gaan die wereld jou vorm. Dis beteken gelijkvormig. Jy gaan word soos die wereld, jy gaan deelwees van hulle. Dis hoe ons praat, by julle. Ek sê vir jou, as hulle my plaasvat, ek sê vir jou dit, hulle vat nie, hulle sal nie my plaasvat nie. En nie verskielik, kom daar bitterheid en haat in ons hart en onvergevingsgesintheid en al hierdie goed. Dit is goed, al goed wat in ons inkom ons laat het toe en hierdie goed broei. Vandaan sit ons by die etenstafel, sit die familie daar, die sien, alles sit daar. Praat jy met jy vrou? Sommal, <laughs> leed my dink, springbok, laagte, vat, sê ek vir jou, my hand stomp afverklui, ek maak dood. Jou sien sit hier langs en hy hoor hierdie goed. Hy gaan school toe maandag hy vertel het vir die maat, en so, so verspreid hierdie goede, en die volk, en die gemeenskap in, en weet jy wat, dis, dis als negatieve goed, dis als goed wat van die rego afkomt, en jy kan nie in oorwinning kom nie, by die einde van die dag kan jou sien en jou dochter nie in oorwinning kom nie en die hele huisgezin, die gemeenskap kan nie oorwinning kom nie want dis al waar ons praat dis, hulle sê, waar van die hart van vol is loop die mond van o dis al wat ons oor kom praat, dis oor hierdie negatieve goed en dan die andere ene sê ek wat sê ek? As ek met my hylaks om my blok milies draai om die spoelpunt. Wat sê ek, as ek langs die pad draai en ek sien die blare begin hang. Wat sê ek? Wat gaan in my hart aan? Nou, wat sê die, wat sê jylle, wat sê ek? En die hele wat sê God? God sê ten spuite van. Die gedagte is wat ek elke dag oor jou koester is van een hoopvolle toekomst. En ek het uitgevind dat in een krisis, God jou nooit sal erop nie. Is juist in een krisis waar God jou vorm om jou deur te vat. God bring nie die krisis oor jou nie, want is gewoonlik jy wat in een krisis beland, omdat jy hier, van hier vanaf hierdie kant toe opperuit. Maar vir 6 jaar, het God tegen al die oots waar daar was, het God my deurgedraagd want hy het een belofte aan my gemaakt, God kan nie teruggaan op sy belofte, I'll never leave you nor forsake you, dit lyk like of hy dit nie gemaakt het, en ek wil graag hee dat, dat ons hierheen, hierheen moet vat, en om hier sit, en as ek oor die goed praat, dan wil ek die selfde ding aan julle bedien, wat die Heer aan Joosja bedien, hy sê ek wil julle strategie geë, hy sê julle gaan hierdie goed sien, Julle gaan hierdie goed beleef, maar ek wil jou strategie geën. En die strategie is in Psalm 91. Ek rui achter die kar en daar is een stieker achter op die karse bumper wat sê. Ek dink ek het dit al voor u gesê. Uh, daar is een stieker achter op die bumper. Hy sê, this car is protected by Psalm 91. En terwijl ek soor hy hoor, ek praat die Heer om my heart. Die Heer sê, lang genoeg, lang genoeg het ek achter op bumpers gerei. Hy sê, ek wil in, ek wil in jou hart kom. Ek wil binnen in jou oor Ek is lang genoeg achter Wat sê psalm 91 Terwyl ek so rui begin my deel. Ek sê jyre, ek ken psalm 91 jyre, Ek ken hom nie so goed Soos psalm 23, maar ek ken hom jyre Die jyre sê, ja, jy ken van hom Maar weet jy wat, hy is nog steeds op jou bumper En solang jy op die bumper is Gaan hy niks veel beteken nie Hy moet binnen in jou kom Hy sê en ek hoor my my praat, en sê as jy by die huis kom, dan gaan jy, jy gaan naar vers 14, die ding is vers 14, hy sê, dan begin jy om liefst van onderaf boon toe, hy sê, Pieter, dan syng jy hierdie ding vast, ek sê, jy heren, syng jy heren, nie, Heere, nie waar ek alleen is, sam met jy nie heren, weet, dat ek nie synger is nie, en ek gaan sê daar, en ek lees, vers 14, hy sê, omdat jy my naam ken, omdat ek vir jou lief is, Ek sê, ok, hy sê, dit die koorgedeelte. Hy sê, nou sing jy om van boaf. En as jy die verse het, dan sing jy daar, jy sit jy hier die frame En toe begin, we sal 91 van my sin maak. Hy sê, Piet Jakobs, om wat jy my naam ken. En omdat ek vir jou lief is, hoef jy nie bang te wees vir die nacht nie. Jy hoef nie bang te wees vir die peil wat by dags vlieg nie. Ek wil hier jy my self gaan lees vir jy huis. Ek wil julle met het gaan maal hier nie drom, so dit in jou hart inkom, want ons is nou in die plek. Die goede wat daar geskryf staan, gebeur nou met ons. Maar die slede le, in vers 14, omdat jy my naam ken, omdat jy weet wie ek is, omdat jy weet wie jy is in, in my, en omdat ek vir jou lief is. Ek, is so, ek het so lief vir jou, dat ek my leven afgeleid vir jou, denk jy ek sal my rug op jou draai, as ek my sien nie gespaard het vir jou nie. Hy sê met jou oog sal jy hierdie goed sien, jy gaan het op televisie sien, jy gaan het in die korante lees, jy gaan het by die koperasie hoor, jy gaan het oorals hoor, jy gaan het hoor, hy sê maar na jou toe sal dit nie aankom nie. Omdat ek jou lief het, en omdat jy my naam ken. So dat hanga, wat dit in jou tent, terwyl ek hier vanmorgen hier sit, sê ek, ons sal nooit by een plek van oorwinning gaan kom nie, ons sal nooit, ei sal ons altyd pak slaag so moet by een plek kom om die goed uit ons tent uit te Die grootste ding wat ons uit ons tent uit moet haal, is hierdie ding. Ek is een sonder. Ek is nie werk om voor u te wees. As ek met die heren praat, ach heren, hoe kom heren, waarom heren? Want ek het nie identiteit in my hierdie nawek, ons wat hier was, hierdie naweek het ons uitgevind, het God sê, ek het een droom vir jou leven. Aan jou sondes en jou ongerichtigheid sal ek nooit weer doen. Nie. Al wat soos kan lak en sê die heren, ek het ek het wit gemaakt soos wol. So ver soos die oosten van die weste het ek dit verweider, en ek denk nooit weer aan. So al wat oorblijf, jou is Godse droom. Die enigste manier, Ek sien by Joosja, die enigste manier hoe ek het gaan recht kry, is om die leen te vervang met die waarheid. Want ons groot geword met leens, ons groot geword met godsdien, ons het groot geword met percepsies, ons het groot geword met feite, kerls feite is feite man. Maar die waarheid is meer as feite. As jy feite vat en jy vat die waarheid, dan vat jy een geelkoper die man is al weet, een bruisingrot, is geel koper, vat braashoek en dan polies hom op. En dan vat jy een gouwe draad, 9 kraat goud draad, en hou jy laas mekaar, en jy sal nie van my sê waar die verskil is nie. Dis hoe nabij feite aan die waarheid is. Maar die verskil kom, wanneer hy vocht in die licht kom. Dan slaan die geel kooper aan, maar goud blij. Dis hoe nabij feite in die, die waarheid is. En ons het gelewe op feite, dis een feit. Omdat ons hier die woord ken nie, moest ons aan feite vast In feite kan jou nie deurvat nie. Net die waarheid kan. Dis hoekom Josia gestaan het. En het sy swaard uitgehou. Hy het sy swaard uitgehou. Oor ei. Want in die woord, in die swaard, leed die oorwinning. En nou ons sê, boys, ons kom nie meer by die woord uit nie. En as ons by die woord uitkom, as het verdraai. Dis nie die waarheid wat jou kan vry maak. Jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. Dis nie die waarheid wat jou in oorwinning sal bring. Dogma sal nie, godsdienst kan nie. Ek het al twee van jylle probeer. Dis nie die waarheid. Die biekie wat ek weet, het my vry gemaakt. En dan kom hy, sê jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. As die seen jou vry het, is die waarlik vry. Dis net Jezus wat jou kan vry maak. Niks anders nie. En daarom kom ek, en ek wil hierdie, wil hierdie, hierdie ding by julle laat, laat dit hierin kom, ek sê God het die droom, hy sê in jou mislukkings, in jou slips, in jou slijts, en al die goed waar nooit weer dink nie, hy sê as daar is, is, wat ek oor jou koester is, van die hoopvolle toekomst, Dat ek vanmarrig vir, vir jou wil sê is, dat wanneer ek in jou kyk, is jy recht vir my vir verhouding, gerechtigheid beteken jy is recht vir my vir verhouding, en omdat jy recht is vir my vir vir verhouding, is jy gerechtig, Jy is gerechtig op dit, op die belofte wat ek in jou gemaakt het. Dit gaan moeilijk gaan in hierdie tyd, maar ek, wanneer ek my koninkryk in jou feestdag, sal jy kon heers oor omstandighede, maar omstandighede sal nie meer oor jou heers nie. Wanneer ek binnen jou kom woon, wanneer my droom, wanneer jy dit ontdek, sal af vreugde binnen in jou wees en ek preek hierdie ding, want as al wat ek ken, is al wat ek weet, is al wat ek kan vasthoud. Hy sê, en omdat jy die goed ontdek het, sal af vreugde in jou hart opkom kyk begin die dorp as jy loop, alman kyk so, niemand kan meer opkyk nie, hoekom, van die hooi druk hulle in, ons het ons joy verloor, en as jy jou joy verloor het, jy jou leven verloor, as twee goede wat jy nodig het om te leven, is die vreefde van die heren nie, en die vrede van die heren, die vreefde is vir die dag, om te laag, Ek wil vraag, hoeveel lach jylle nou? Is hierdie naweeg gepraat oor, hoe gereeld speel jy en jou vrou nog met mekaar? Hoe gereeld lach jylle nou? Ek en drie nie, ons vrekla, is die beste tyd van ons leven. Ons is eindelijk betekend hier so ons simpel. Ons is lekker om simpel te wees. Ek sê, dis die blijdskap wat ons in die gang hou. Dis die blijdskap wat hy oomf oomf binnen ons huwelik sêt. Dis die blijdskap binnen ons wat ons kinders laat huis toe koos, kan nie waag nie. Dit die blijdskap wat ons bond. Hulle kan nie wacht nie, ek het al klaar. Ons het nou groot stories aan. Wat, uh, die kinders wat wil huis toekom en ons wil gaan keir. Ons, wil, ons, wil, ons kan nie wacht vir die goede rondom blijdskap. Baie kinders kom huis toe en in ons eie familie is Die kinders kan nie wacht om zondag te reine. Hulle, hulle kom maar net huis toe, want die weet ons moet om huis te kom. Maar dan sit hulle so en waai, waai hulle so en eindelik wat pa en ma sê, dankie heren. Die kinders dink hulle waai, maar pa sê dankie toch. Want die kleinkinders het hulle mal gemaakt en alles het, sy sê, is net chaos hier Maar blijdskap is ander dinges, wanneer ek en drie nie in die hoofdstaat van welkom staan, stuitwee dubbelbaan op een sondagmarrag, wanneer allemaal rui, en hulle rui in die dorp rond, dan is op hulle bezig die tijd, dan rui die Jakobser, rui hulle soen toe, naas blijdskap in ons haard. Nou, as hulle so wegry, en waai hulle uit. Uh, dit is nogal die hele eentot, dan staan ek in drie nie in die pad, en ons waai. Die mense rui voorby, en hulle kyk. Sê ek, ek waar die mee oor die mense ons waai, en uit die kar uit sien ek, daarwee waai met die arm. Christel aan die ander kant, waai met die Nou is die aan achterin, en waai. Dit lyk of die kar. <lacht> dit lyk of hy wil op, maar hy kan nie op, soos hulle waai en het bringe blijdskap in my hart, en het bringe vrede in my hart in, want daar is vrede tussen my en God, maar die vrede wat daar is tussen my en my kinders, tussen my en my skoondokter, tussen my en my skoonseen, oor, het is, is kostbare goed hierdie, ons moet by die woord kom, die woord, alles leek binnen die woord, want in die woord is die beloftes, en dit kom my gee, die ding van ons kulde, om ons kulde lach te wees, O, onskoolig, ons het gestrand daar gepraat, ons kan nie, ons kan nie in een perfecte verhouding intrek met ons vrou, as ons nie in een verhouding met God is nie, want hy ons onskoolig maar ah, geen antlag is, en sê ek moes vrou, dan kan ek man wees, en dan kan ek vrou wees, daar is niks achter wat my antlaan nie, ek kan myself gee, want daar is niks wat my terughou nie, daar is nie kago binnen my nie, daar is nie anker wat my vasthou nie, vrede te her, hy vrede wat die verstand te boven gaan, hy vrede wat jou laat slaap tot 8 uur, jy moet nie wekker stel so nie is jy laat as jy dit nie het nie, is jy vroeg al wakker 3 uur dan 2 uur dan 1 uur ek praat nie van ons manne wat al nou net so oor die 60 skuif want ek het altyd gedink die oude boere hoekom staan hulle 4 uur op dit is nog pik donker, jy kan nie boer nie En ek het gedink is een oorlevering, maar nou het ek weer plek gekom, ek het nie een plaas nie. Ek kan die boer nie, maar ek is kwart oor drie, is wakker, is ek klaar geslaap. Jezus, hy is verskrikkelijk man. Maar dit is een ander slaap daai. Daai vrede, dat jy kan slaap, dat jy vanavond in jou bed kan inklim, en niks rol in die drom nie. Mal. Want by die einde van die dag, gaan jy anomaal en anomaal, jy gaan eerst by vijf uur begin, en dan sit vier uur, dan sit drie uur, dan sit twaalf uur, en dan by die einde van die dag slaap jy niks nie. En dan moet jy pillen kry, 6 gram, 10 gram, 15 gram, 18 gram. As jy by 18 kom, sê die dokter, jy kom nie weer na my team na, as het nou net met Amerika gepraat, hulle is nog net by 18, hulle werken in 22 gram, al is nog hier nie. En by die einde van die dag, as jy, jy voorde, Want die probleem lie hier, want as goed in jou tent, as goed in jou tent, jy sit met leens, jy sit met dogma, jy sit met feite, wat nie die waarheid is nie. As jy net by Godse woord uitkom, hy sê, hier is die oplossing. Hy sê, hier is die oplossing. So is klaar, ek het, of vir oogend met julle kom praat, gaan huis toe, gaan kyk wat is jou tent. Want dit en wie jou tent is, sal bepaal, oor nou loos ons is meer as oorwinnaars, dier Jezus Christus, wat binnen ons woon. So ek sê julle, het was lekker om samen julle te wees, en ek moet vir julle sê, dit is een van die beste, beste, hiewelikskampe, of parekampe, wat, wat vir my was. Ek kan samen met iemand, ek dink as so jou Jim wat gesê ja Jim jy het gesê, jy sê ek het een awesome time samen met drie nie, jy sê ek het een rarig vervol in my hiewelik, maar gister, en oor die nawek, Hoor ek goed, ek sê, jyre, wil jy van my sê, hierdie ding, het nog een sesde en een 7e en 8e rat. Ek eindelijk vir jyre, ek vraag jyre, hoe lean wil jy dan ry? Ek is nou al op 6.9 kilo's op liter, hoe ver wil jy dan stoot jyre? So, maar, maar ek moet huis toe gaan, ek, moet, ek en Drie nie, toe to Jan sê, kijk in my kaarse oor, toe weet Drie nie precies, wat wil ek vir haar sê? En ek weet wat gaan sy sê. En ons het stamgestem oor een zaak. Daar is een ding wat ek vanmorgen ook en dag moet ek een ding gaan uitklaar. En ek gaan dit nie vir julle sê nie, want dit is my story. Maar ek sê hier morgen gaan ek werk want ek wil om zesde toe sê. Ek het gehoor dat is een zesde. Jy sê dat jy nie weet dat is een zesde nie. Dat is vijfde raar geruit. Maar Jan Brand van ek sê dat is een zesde En Jan Brandt het by die heren gehoor as om 7e raad ook. <laughs> so daar is paar goeie wat ek gaan uitsoort, maar ek wil afsluit met die beste erflating wat jy vir jou kinders gaan gee, is een panema wat een gewoord het, wat in mekaar is, wat lief in mekaar is. Het so groot spinel, want weet jy wat, wanneer sysie een man soek, gaan sy kyk, hoe lyk pa. Wanneer Boeta, Een vrou soek, gaan hy kijk hoe leek ma, as hy spreekwoord wat hy uitgevind het, die Engels het niks met hierdie ding, die appel het nie ver van die boom afgevallen. Toe hoor die Engelse het het by ons, en hulle maak toe, like vader, like son. En dit is die waarheid. As dit in een spreekwoord is, kom ons stap dan welkom in, kom ons stap som in Jan Kemdorp in, en dan kijk ons hoe leek die kinders. As ons die kinders sien, en hulle sê, Jezus ma, kijk hoe leek hy manne, Lekke waar die man door Sê ja, maar sy pa is, Want die het by sy pa gesien. So, uh, en ach, kan ek maar bykie brek, net om my af te sluit. Ek het nou een seen, sy naam is Diane. Diane Pieter. Is my eerste, die eerste klein kind in sy seen. En weet jy wat, ons sien mekaar byie min. Christiaal staan by, by die wasbak, hy huis is hoog opgebouw kinderspeel hieronder, Deane het twee maaikies ek is op pad na een plek toe ek moet gaan bedien hierdie telefoon is het Christel sy sê pa, waar ek sê ek is op pad, ek weet nie waar jy nie sy sê ek wil gauw met pa iets, deel met my skoondochter sy sê pa terwyl Deane en sy twee maaikies hieronder speel, speel met my karkies en praat met sê en Deane sê hy die bloot uit my opa, werk vir die wees en as ek een na groot is, gaan ek ook vir die wie Jesus werk, en my opa gaan my leer, wat wil ek vir jou sê, as ek hulle, as ek hulle vijf keer een jaar sê, sêker vijf keer een jaar, ek gaan so twee, twee maanden, drie maanden voorbij, voor ek hulle sê, as die bieke inpak, wat ek het, by Dean, wat vier jaar, hy word vijf, hy is vijf, ja, hy is vijf. as hy vijf jaar oud is, as dit een inpak op hom gemaakt, en ek het nie een keer vir hom sê, Dean, 2 Korinties 517 sê, is iemand in Christus, is in die beskip van Lukas 13 sê, nie, nie, weet jy wat, is net om te wees wie jy is, wees net wie jy is, wees net wie jy is, laai jy met Godse woord, en as jy met Godse woord, begin dit leer, want het helpt nie, Ik ken al die tekstverse, maar ons kan nie die goed by die lewe uitbring nie, ek het by een plek gekom, waar ek moet stokvat in my lewe man, As die heren met my stoklevels vat, is my stoklevels nooit recht nie. As die raak sê, daar 10, dan is daar net 6 in. Dan staan die heren so, hy sê, toe, waar die ander vier? Ek wil net vir jou sê, ons loop nie, voordat hy ding nie uitgesort is nie, waar is jou papieren, check hy goed, waar is hulle, jy het uitgeboek, wat nie geboek is nie, nee. Nee, die heren sê, hoeveel soort jy? Ek sê, jy heren, dat kort 6. Die heren sê, Ek is daar 6 Wanneer hy op die skaal is Hy skaal wat ons hier die naweek van gehoor het Wee wat somtijds is die skaal so, en, en, die, die hoed hierdie kant raakt is zwaar En toen ons gehoor genade of genade Is al wat die skaal het tip En die, hoeveel shot jy Ek sê ek soort 50 kg Hier is 50 kg wat Ek sê genade hier Hier is die, ek is daar 50 Engelse syng, he's all I need, is so, he's all I need, and it's all because of him, so dat is niks anders nie, ek sien julle, dit is lekker om saam met julle te wees, jammer is so ver anders te, ek hoor jy kan nie aansluit by die gemeente nie, dan sal ek so gehou, as ek, ek nie aansluit nie, sal ek daarvan hou, om net meer hierna toe te kom dan, aangezien julle nou nie een membership period, en sê ek goed nie. Het is, is jammer dat so ver, maar as ek hier kom, drink ek in, is kostbaar, ek wil vir Jan sê, dankie Jan, Jan is my vriend, maar is ook my boeta, maar is ook my coach, so baie dankie, en vir alman wat daar saam gaan, ek, ek, ek, ek, ek dank julle vir julle liefde jy want hy is iets hier by Jan Kemp, wat ek, as ons inkom, ek sien, alman is nou al so, as ons naar mekaar toe aankom, en loop hier ons, so, het lyk soos, klint uh, is toet, en die willeweeste, daar is, En dan kom ons so by mekaar en dan ontvat ons mekaar, ons ruk mekaar en ons stoe met mekaar, ons druk mekaar. En wanneer ek in drie nie wegrein, sê ek, joh, wat een nawek. So, dankie vir julle liefde en julle gasvruid. Sommige net om dat ek in drie nie ook deel kan wees van julle en ook van julle. Dankie vir julle vriendelijkheid. Jan het gesê dat, hy uh, het iets gesê van, nou, nou begin ek alweer voor. Dat ons huis toe gaan, iets wat ek ook geleer het, dat ek sommer een, een mikro gemeente raak, tussen die vier miljoen by stuidwee. Ek en my huis, ons sal die Heere dien. En ons hoof hier te preek, en ons kan het net lewe. As het ek tekst vers, wat ek, ek sal, en Jenny en ek sluit met om af, ek was een jong, jong, jong, jong christen, en omdat ek een dropback het, omdat ek een klomp goede, die goede wat ek afgehaal het, uit soe ding uitkom, het ek altyd gesikkel, in een moere, daar was ek so lees, hier in my openbaring 3 vers 8 toe ek 3 vers 8 sien, toe sien ek 3.8 en 3.8 is dat die uit special as jy die ding het, skiet jy gaten in die vijand en die heren sê jy het te, die uit special nog want jy sleep in die goed saam, hoor wat sê openbaring 3,8, hy sê ek weet dat jy swak is maar dan moet jy my naam belei sal ek vir jou deur opmaak, wat niemand kan toemaak nie. en ek sal maak hulle voor jou kom neerbuig, hulle wat sê dat hulle jode is, hulle wat sê dat hulle christele is, hulle hierdie ouwens jy weet, hierdie godsdienstige ouwens, hierdie starig loop en saag praat ouwens, ek sal maak hulle hulle voor jou kom neerbuig nie met die Piet Jakobses nie ek sal maak hulle voor jou kom neerbuig en herken dat ek jou lief het Piet Jakobs, ek het iets gesien Ek het Godse liefde binnen jou gesien, Ek het Godse genade binnen jou gesien, Ek het Godse blijdskap binnen jou gesien, Ek het Godse vrede, En die ouwe sal kom, Want hulle krij dit nie, Hulle sal het by jou kom koop, Net soos hulle by Jozef kom koor en koop het, Nou die skrif sê, Net soos ek met Mooses was, is ek saam met jou Joosja, en soos ek saam met jou Joosja was, so sal ek saam met jou wees, en sit jou naam daarin, want ek is nie special nie, want God is nie aannemer van persoon nie, God het een droom vir jou leven, God het een roeping op jou leven, en weet jy wat, die enigste manier is dat jy by hom sal uitkom, wanneer jy by hom sal uitkom, wanneer jy sy droom ontdekke, sal hy jou die strategie gee vir die vijand, om te oorwin, so, vader dankie, dat ons so by mekaar kan wees, as deel van die lichaam, Ek dankie jyre vir baie speciale mense wat hier is, jyre, hier te droom vir elke in sy leven. Jyre, al eetel by die hand, by die Engelse praat van geënt piek, jyre. Dankie jyre, kostbare ons. Ek omseen elke hoof van die huis, die man wat die leier is. Jyre, het gesê die man is die leier, jyre. En ek omseen hulle jyre hy die woord sal vat wat hulle naweek gehoor het en daarmee sal hardloop, sy sy fakkel hy fakkel van die olympiese speel sal hardloop met hy fakkel en so ver as wat hulle kom, hy sal ansteek en ansteek en ansteek so die hele land in die brand kan wees jyre. met die vlieg met die lucht, jyre, wat hy binnen hulle aangestek oor jere ek eer die daarvoor in Jesus naam, Amen Opeta ons kan net sê ons is die heren dankbaar vir jou En uh, dat jy net jy is En dat ons een Piet Jacobs het Wat ons kan geniet soos ons jou geniet moet niks anders wees nie Ons, ons is tevrede met Piet Jacobs En ek weet die heren is al tevrede met Piet Jacobs Kom schie die heren aan een klap Piet Jacobs <applaus> Baie dankie Boeta Voor jou, jou geseende woorde vanmorgen uh, Baie dankie vir julle allemaal Nogmaals baie dankie vir allemaal Betrokken was by die kamp Uh, vir julle die was, kom ons gaan drink nog bykie lekker thee saam, ons keier bykie saam van oulaas, voor ons die pad vat uh, vir julle ons op die kamp was gaan wees dit gaan geniet jou verhouding met die heren, uit ons lief en ons seen julle somme, met die 10, 10 die 10 uit 10 lewe wat God vir ons ingedagd het baie seen vir julle, geseende week die teenwoordigheid en die guns nabuit van julle, saam met elkeen van julle die vierde